gården i Lönneberga där den där Emil bodde, det var verkligen en fin liten gård. Alla trivdes där, Emil och hans lilla syster Ida och hans mamma och hans pappa, ja till och med Alfred och Lina, drängen och pigan i Katthult tyckte om att bo där. – Fast visst finns här elände också, sa Lina. All om vintern och alla flugorna om sommaren och så Emil som gör hyss, både sommar och vinter. Oh, – Jo, visst finns här elände, så det räcker. Då tittade Emils mamma strängt på Lina. Emils hyss ville hon inte höra talas om. De sörjde hon minsann över ändå, inte behövde Lina komma här och tjata om det. Men att det fanns flugor så det räckte, det måste hon hålla med om. Och näsvisa var de, särskilt när det var matdags. Och alla i katthult samlades runt köksbordet för att få sin goda köttsoppa, eller vad det nu kunde vara. Vips kom flugorna sittande och ville vara med. Först fram mot kvällen slog det sig till ro upp i kökstaket. Då satt där Pinchokt i takspringorna. Och Emils mamma hatade flugor. – Eländiga flygfen, det tar livet av mig, sa hon. Jag måste köpa flugfångare. Emis pappa blev rädd så att han riktigt hoppade till. Flugfångare kostar ju tio stycket. Och tänk nu om Emis mamma verkligen fick i sitt att hon måste ha sådana. – Åh, nej tack, sa han. Vi klarar oss bra med flughoven som vi har. I rena förskräckelsen började han själv jaga flugor den kvällen, det var annars Linas göra. I bara skjortan och med hoven vajande över sitt huvud rände han runt köket och skrämde upp de stackars flugorna som satt där och just hade tänkt somna. På velåren satt Emil och Ida mycket förnöjda och tittade på, det här var ju roligt. Deras mamma tittade också på, men hon såg inte glad ut. Varför skulle inte hon få ha flugfångare när alla andra fruntimmer i Lönneberga hade skaffat sig det? Emils pappa såg hennes bistra uppsyn och hejdade sina ett slag. Det är konstigt med dig, Alma, sa han. Allt som är dyrt och nymodigt, det ska du nödvändigt ha. Det är tur att det finns någon här i huset som har vett att spara. Och sen sa han liksom lite skämtsamt. Bättre och billigare frugfångare än undertecknad Anton Svensson, det får du aldrig. Och se nu här hur galant jag klarar det. Han rände och igen och svängde och for med hoven i taket så att flugorna vetskrämda surrade iväg åt alla håll. En del kom i hoven förstås, men inte särskilt många. Emis mamma fnös och gick ut och satte sig på farstubron för att svalka sig. Sånt här spektakel ville hon inte titta på mera. Men Emis pappa sprang den med sin hov och gav sig inte. Inte förrän han med kraft rände stortån i velåren. Då ville han inte längre. Hm, – Nu är det visst läggdags, sa han. Det tyckte flugorna också och de satte sig lugnt till rätta i takspringorna igen. Några flugfångare skulle det ändå inte bli i hans hus. Det hade Emils pappa bestämt. Emils mamma ojade sig varje dag över flugorna men tro inte att det bet på honom. Du och dina flugfångare, sa han. Får du sätta igång och häva ut pengar hur som helst så slutar det med tiggarstaven för oss alla. Tiggarstaven? Emil hade aldrig hört så hemskt. En tiggarstav, det var väl vad utfattiga människor förr i tiden stödde sig på när de släpade sig runt och tiggde. Tänk om han en vacker dag skulle få se sin mor och far vandra mellan gårdarna i Lönneberga med stav i handen och tigga sig lite mat för dagen. Ja, han själv och Ida fick väl trava med förstås. Och det bara för att mamma hade förstört alla deras pengar på frufångare. Emil förberedde Ida på vad hon hade att vänta sig Men jag kan tälja en liten fin tiggarstav åt dig, sa han som en tröst Ida började storkjuta Någon tiggarstav ville hon inte ha, det var tydligt Och Emil tyckte synd om henne Gråt inte, sa han, jag ska nog kunna ordna det här på något vis Han låg länge vaken den kvällen och funderade om det ska funderas ut någonting, då finns det ingen så knepig som Emil, det brukar Alfred säga. Och det var också sant. Nu låg han där i sin säng, Emil, och tänkte så det knakade. För det första så är det synd om mamma ifall hon inte får några flygfångare. Men för det andra så köper hon sig det förr eller senare, det vet jag. Och då blir det synd om pappa när han måste gå med tiggarstaven. Om det nu ändå måste tiggas så vore det ju bättre om till exempel jag tog till tiggarstaven redan nu och tiggde ihop pengar att köpa flugfångare för. Ja, se där, bara man vänder på det lite så ordnar det sig. Det var väl det jag visste. Nästa dag gick Emil ut bland hasselbuskarna i kohagen och hämtade en lämplig gren och av den gjorde han sig i snickarboden, en den allra finaste tiggarstav. Emil kunde nämligen hantera en tällkniv så då var han fröjd åt det. Jo, för han tällde sig en trägubbe efter varje nytt hus han gjorde. I det här laget hade han redan 324 stycken stående på hyllan i snickarboden. Och att hans tiggarstav var gjord av en mästare, det såg man. Han prydde hela staven med utsivningar och fina kromelurer, och mitt bland kromelurerna ristade han så vackert Emil Svensons tiggarstav. Det skulle minst han bli ett rent nöje att ges ut och tigga stöd emot den staven. Nu var det ju så förstås att alla i Lundneberga kände till Emil och hans hyss och bravader och han förstod att ingen i hela socknön skulle ge honom så mycket som ett rävöre. Men om du inte ser vem det är då kanske, tänkte han. Jag får göra om mig lite. Nästa dag var en söndag och Emil bestämde att nu skulle det ske. Hans mamma och pappa och lilla Ida var i kyrkan. Alfred och Lina satt på trappan utanför drängkammaren och sjöng högt och ihärdigt för att han skulle vakna. Och varför bad du av mitt unga hjärta? Och varför tvang du mig att älska dig? Och varför brann din kärlek icke längre? Och varför har du övergivit mig? Under tiden var Emil ensam in i stugan och han satte genast igång att göra om sig till tiggarbarn. Det lyckades bra. Han nästan grät själv när han såg sig i spegel med sin fars lokatt långt ner över ögonen och farsins gamla rock långt ner över knäna. Därunder stackte fram ett par svarta bara, ben och fötter och lika svart av sot var han i ansiktet som om han i sin fattigdom inte ens hade råd att tvätta sig. Ett mer hjärtslitande tiggarbarn hade man nog aldrig sett i Lönneberga. Och Emil sa förebroende, den som inte ger mig så det räcker till åtminstone en flugfångare, den är en fehund och har inget hjärta i kroppen. Men man kunde aldrig lita på de snåla Lönnebergaborna. Därför tänkte han börja i prästgården. Han visste nämligen att prostinnan var ensam hemma. Prosten var i kyrkan och predikade och hans husfolk måste gå dit och höra på om de ville eller inte. Men prostinnan hade ont i ett ben och kunde inte röra sig ur fläcken. Det visste hela socknen, Emil också. Hon är snäll och så ser hon lite dåligt, tänkte Emil. Det är ingen risk att hon känner igen mig. Nu satt prostinnan denna vackra söndagsmorgon under stora prästgårdslönnen och hade långtråkigt med det onda benet på en pall och saft och bullar på ett litet bord bredvid sig. Hon var innerligt trött på att sitta där. Därför blev hon riktigt upplivad när hon såg den lille gossen med tiggarstaven som just kom in genom grinden. Ah, hur dessa stackars barn hade du hur de fick klädda. Honom måste hon vara snäll mot. Emil stannade vördnadsfullt en bit ifrån henne och började sjunga. Ett litet fattigt barn jag är, men glad jag är ändå. Det var en from och vacker sång som Emil hade lärt i söndagsskolan och när han hade sjungit alla verserna satt prostinnan där med tårar i ögonen. Kom hit min lille vän, sa hon. Har du det svårt? Mm, det vill jag lova, sa Emil. Ni har det väl fattigt hemma? Har ni någon mat? Emil skakade på huvudet. M nej, det, det, det är mest fruger. –Äter ni flugor? skrek prostinnan. –Nej, inte än, sa Emil sanningsenligt, men rätt som det är blir vi väl kanske tvungna. Det hade han inte kommit på förut, men gardenskopper, det kunde Emil inbilla sig hur lätt som helst. Vem vet vad stackars barn? fick du ut med i matväg? Nu fick han tårar i ögonen han också. Den ungen är full med påhitt och ståleprov, brukade Lina säga, och det hade hon rätt i. För nu kände han tydligt där han stod, Emil, att han var ett stackars tigarbarn som snart måste börja äta flugor. Och han snyftade högt vid tanken. Kära, kära barn, sa prostinnan, och innan Emil hade gråtit färdigt stack hon en hel två kronor i näven på honom. Två kronor? 20 flugfångare? Nu kunde han slänga tiggarstaven med en han gång i sin och det gjorde han. också på saft och bullar innan han gick. – Smakade det bra? frågade hon. Ja, – Bättre än frugor, det kan jag intyga, säger Emil. Nästa dag gick han till handelsboden i Lönneberga och köpte 20 flugfångare. Han gjorde riktiga glädjesprång på hemvägen, så glad var han. Vilken kolossal överraskning det här skulle bli, både för mamma och pappa och inte minst för flugorna. Han hade tur, Emil. Just den här dagen var hans föräldrar på kalas i andra änden av socknen och skulle inte komma hem förrän sent på kvällen. Så nu kan jag ordna, tänkte Emil. Det är bara några stycken som måste somna först. Lina och Ida och en hopper flugor. Lyckligtvis var de kvällsömniga allihop. Snart sov Lina i sin köksoffa, lilla Ida i sin säng i kammaren och flugorna i sina takspringor. Då satte Emil igång. Det var kolmörkt i köket men han tände fotogenlampan över bordet. Lina sov och snarkade och märkte inget. I lugn och ro kunde Emil ordna som han ville. Först spände han ett nät av snören över hela köket på lagom höjd och sedan gick han lös på sitt rika förråd av flugfångare. Det är ett kretigt och kladdigt göra det här, tänkte han när han drog ut flugfångarna ur deras trånga behållare och hängde upp dem på snörerna. Men vad bryr jag mig om det, bara det blir som jag har tänkt mig. Och det blev det. När han var färdig var hela köket som en pelarsal av dinglande flugfångare. <laughs> Oj, och det här var bättre upp än i andra kök i Lönneberga där de bara hade en enda fattig en att fånga sina flugor med. Men här skulle nu alla flugor i katthult på en gång lyvras i fördervet. När de vaknade i morgonbitti skulle de i sin tro att allt det där bruna kletiga som hängde på långa band över hela köket det var framdukat som en kolossal frukost åt dem och de skulle inte fatta hur galet det var förrän de satt ohjälpligt fast allesammans. Det var ju lite synd om dem förstås, tyckte Emil, men ingen hade bett dem komma till Katthult och de fick verkligen skylla sig själva. Och Emil fröjdades när han tänkte på hur glad hans mamma skulle bli, hans pappa skulle väl också vara nöjd när de nu hade fått så många flygfångar i Katthult utan att det kostade honom ett öre och utan att han behövde ta till tiggarstaven. Emil släckte lampan och gick till sängs glad och förväntansfull. Imorgon när hans mamma och pappa kom ut i köket för att dricka sitt morgonkaffe, då skulle det höras jubelskrik över hela Katthult så mycket var säkert. Jo, nog hördes det skrik, och det redan mitt i mörka natten. Men några jubelskrik var det inte. Först kom det ett vrål så att huset skakade. Det var när Emis pappa snor in sig i den första flygfångaren. Och sedan ett ännu värre vrål när han försökte få bort den första och fick den andra som en orm om halsen. Sedan kom det också skärande skrik från Emils mamma och Lina när de rusade till för att hjälpa honom och fick flugfångare i håret och tvärs över ögonen och lite varstans. Men högt över deras klagorop göde vilda skriet från Emils pappa Emil! Emil han sov ju. Och förresten blev det snart tyst i köket i kattult, för de tre som fäktade där i mörkret var nu helt insnöjda i flugfångare och skrek inte mer. De kämpade bara tyst och förbittrat för att komma loss. Men vem kunde tro att de skulle ge sig ut i köket mitt i natten, sa Emil. Det var när han nästa dag berättade alltihop för Alfred. Då hade han just kommit hem från prästgården dit vid sin fars hand hade förts tillbaka för att betala igen två kronor och be om förlåtelse för att han hade lurat Prostinnan. Men kunde inte Prostinnan räkna ut att det måste vara Emil, sa Emils pappa. Nej, inte förrän vi hittade tiggarstaven, sa Prostinnan och log vänligt, snäll som hon var. Vill du ha tillbaka din stav, frågade Prosten, men Emil skakar på huvudet. Då behåller vi den som ett litet minne, sa prosten, och låg vänligt han också. När Emil och hans pappa kom hem igen hade hans mamma bränt upp varenda flygfångare och alla katthullsflugor surrade glada omkring örona på henne. Ingen enda hade kommit till skada. Du hade rätt, Anton, sa Emils mamma. Vi ska aldrig ha några flygfångare. Förresten så är det djurplågeri. Jo, för jag vet hur det känns att sitta fast i det där kletet. Men nu var det matdags i Katthult. Alla samlades kring bordet, även flugorna. Emil åt rotmos med god aptit och resten av dagen satt han i snickarboden och tällde sin 325. trägubbe. Och nya dagar kom och gick. Sommaren tog slut. Och till sist blev det vinter. Då var flugorna borta. Men Emil fanns kvar och gjorde med friska krafter nya hys. Precis som Lina hade sagt. Emil, han gör hus både sommar och vinter. I Katthult i Lönneberga i Småland, där bodde Emil och hans lilla syster Ida. Har du hört talas om dem någon gång? Om du har det så vet du att Emil gjorde hyss nästan varenda dag och fick sitta i snickarboden för det. Hans pappa trodde att Emil på det viset skulle vänja sig av med att göra hyss, bara för att slippa snickarboden. Ja, ah, men där trodde han fel. Emil tyckte det var rätt trevligt i snickarboden. Han satt där lugnt och tällde trägubbar tills han blev utsläppt. Ibland var det lilla Ida som kom och öppnade åt honom när han hade suttit där så länge som han skulle. Och Ida tyckte också att det var trevligt i snickaboden. Hon skulle gärna vilja bli instängd där någon gång. Men då måste hon ju göra ett hus först, och det kunde hon inte den lilla stackaren. Men jag ska försöka hitta på ett sånt till Emil. Hyss hittar den inte på, sa Emil, det bara blir. Och att det är ett hus, det vet hon inte för en efteråt. När pappa skriker Emil, sa Ida. Just det, sa Emil. Och då springer jag till Snickerboa med en gång. Ida förstod inte varför det aldrig ville bli något tyst för henne när det blev så många för Emil. Hon gick och frågade Lina som var piga i kattult, Men Lina gav till ett gapsglass. Du, lilla unge, som är så snäll, inte kan du göra hyst. Det ska vara en illbatting till dig som Emil. Ida frågade Alfred också, han som var dräng i Katthult. «Jag vill sitta i och jag med», sa Ida. Alfred drev sig i skallen. Han ville ju gärna hjälpa Ida om han bara kunde, men det var svårt. «Kan inte Emil hitta på ett litet tysst sa han. «Hus sitter den inte på sig, Ida. de bara blir, men inte för mig». Under tiden gjorde Emil nya hyss undan för undan. En morgon när gamla Krösamaja kom till Katthult och skulle hjälpa Lina med byken. Då hade Emil släppt ut Katthultarnas arga bagge, Blören, hetan. hette fick i all hast kretra upp på järskorn för att klara sig undan baggfulingen och där stod hon, stackaren, medan Blåaren gick nedanför och vaktade på henne. Krösamaja skrek på hjälp som inte orkade. Men ingen hörde henne. Ingen mer än Emil som var i förhagen och plockade smultron och hade lämnat grinden öppen efter sig, tanklös som han var. Nu kom han rusande så att smultrona skvätt över bärkorgen och när han såg den öppna grinden och krösa Maja på gärskorn och blören nedanför då sa han till sig själv, "Så där ja, nu har det blivit ett hus igen. Är det ju din illbatting som har släppt ut brören? frågade Krösa Maja. Ja, sa Emil, F fast det var inte meningen. Men var inte rädd du? Nu tar jag han om brören så att du kan klättra ner. Han började hoppa och tjova och skrika det värsta han kunde. Och det retade baggen så pass att han glömde bort Krösa Maja. Nu vill han ge sig på Emil istället. Men Emil var kvick. Han sprang och efterkom kom i full fart. In genom grinden till forhagen var det väg Emil före och brören efter. Längre och längre in i hagen kom det till sist ända till Atlanten. Det var en djup grop full med vatten där Emil och Ida brukade segla med sina barkbåtar. Atlanten kallade de den och där hade de haft mycket roligt. Nu tog Emil ett kolossalt skutt tvärs över Atlanten och tänk, Blaren kom efter. Han gjorde ett han också, men det gick inte så bra. Med ett stort han rakt ner i Atlanten. Och där stod han med vatten upp till hakskägget. Han bräkte på hjälp värre än Krösamaja, men Emil sa –Skyll själv, jag tänker inte dra upp dig för västen så orkar jag inte. Fast han förstod ju att Blaren måste upp innan hans pappa fick ny som vad som hade skett. Om jag bara kunde få hit Alfred tänkte han så behövde ingen annan veta om det här. Han sprang för att ta reda på Alfred och den här gången var han noga med att stänga grinden efter sig när han lämnade hagen. Men knappt hade han lagt på haspen så såg han krösa Maja. Hon stod kvar på järskorn, är så det fräste om det. Det var en sak, att klättra upp på järskorn, när man hade en ilsken bagge som satte fart på en. Men att klättra ner var värre med Krösa Majas gamla ben. Hon hade försökt, men det gick inte. Är det meningen att jag ska stå här tills stora går ner, skrek hon. Din nära illbatting, gå efter, Alfred. Ja, ja, men du kan väl hoppa sa Emil, jag tar emot dig. Åh, tack, sa Krösa Maja. Då står jag här heller tills bena kröker sig på mig. Gå efter, Alfred, har jag sagt. Och det gjorde Emil. Men det värsta var att han inte träffade Alfred ensam. Alfred och Emils pappa gick med varsin lie och slog gräset på norrängen. Och när Emil kom rusande med andan i halsen så sa hans pappa, vad är det nu då? Är elden löst någonstans? Nej, fast, fast äh, krötsamma är, är, är början med pappa och fått ur honom om kryssa Maja på järskan och blören i Atlanten och då blev det ett liv. Vår dyre bagge som har kostat 20 kronor, skrek Emils pappa. Vem var och svär, han måste räddas så det tvärt. Ja, ja, krösade Maja också förstås, men det får bli en senare sak. Vi satt av i fullt språng alla tre, Emils pappa och Emil och Alfred och medan din sprang fick Emil beröm av sin pappa för att han hade kommit efter hjälp så fort. Men då visste inte hans pappa vem som hade ställt grinden öppen så varslöst. På långt håll hörde de krysamaja och brörens gräna i kapp. Detta var ingen olycka som kunde hållas hemlig om Emil nu någonsin hade trott det. Och Krösa Maja var förresten inte den som höll någonting hemligt. Det tog sin tid att få upp brören ur Atlanten, och när det äntligen blev Krösa Majas tur att komma ner från Järskorn, då var hon rent förbi av trötthet. Men inte värre än att hon kunde berätta för Emils pappa vem som hade ställt grinden öppen, fasten det var så strängt förbjudet. Och det hade ju Emil hört ända sedan han låg i vaggan att man måste stänga alla grindar ordentligt där det gick djur på bete. Jo, och nu var han tankrösten den pojken. Men vid det här laget hade Emil tagit sin smultronkorg och tyst lommat iväg hemåt medan han väntade på vad som komma skulle. – Emil! skrek hans pappa mycket riktigt. Då blev det fart på Emil. Han sprang så att smultrarna skvätt ur korgen. Och resten av dagen satt han i snickarboden och tällde sig en ny trädgubbe. – Men ja, jag kommer nog aldrig i snickerboa, sa lilla Ida sorgset Det fanns många olika djur i kattult. Inte bara får och en arg bagge, det fanns grisar och kor och ett par hästar också och en hel massa höns. Emil hade en egen höna som hette Haltalotta och hon värpte bättre än alla de andra hönorna fast hon en gång i ungdomen hade brutit ena benet och blivit halt på kuppen. En morgon när alla i kattull satt i köket och åt frukost så sa Emils mamma: "Nu är jag säker på min sak. Halta Lotta går och värper sina ägg någon annanstans än i hönshuset." "Han tycker něn", sa Emil, "men det gör ska vi snart ta reda på, kom Ida." "Ja, kan ni hitta äggen så ska ni få pankaka till kvällen", sa Emils mamma. Emil och Ida tyckte mycket om pankakor och nu var de väg ut till hönshuset med dem. Jag ska nog ta det ett och annat ord med Lotta, säger Emil strängt. Hönsen i katthull gick fritt omkring hela dagarna precis som de ville. Först när kvällen kom låste Lina om dem för att inte räven skulle ta dem. Men just nu låg nästan alla hönorna i sina värpbalar och skulle till och värpa. En del hade redan gjort det och kacklade högt för att tala om det. Bara Haltalotta gick ute på backen och sprätte med sitt haltaben. Hon tänkte inte lägga sig inom det märktes. Rackar jämta, säger Emil, var har du blivit värpställe? Men Haltalotta spacerade runt och letade efter mask och gjorde det så märkvärdig. Att höns skulle värpa ägg, det har hon inte ens hört talas om, verkade det som. Då och då lade hon huvudet på sned och bligade finurligt på Emil och Ida. Så länge de fanns där tänkte hon inte gå till något värpställe. Det var tydligt. Illslug är du, säger Emil, men det är vi också. Kom Ida, vi gömmer oss bakom hönshusknuten. Och där stod de sedan och väntade mer illsluga än Haltalotta kunna ana. Bara ibland stack Emil fram huvudet och kikade i smyg på henne. Det märkte hon inte. Nu var hon ensam, trodde hon, och rädd som det var satt hon av bort mot krusbärsbuskarna. De växte där så stora och yviga och fulla med krusbär som snart skulle mogna. Halta Lotta stannade och såg sig försiktigt omkring. Sen dök hon in under buskarna så att det yrde om det. Men efter kom Emil och Ida, och just som Lotta skulle till att börja värpa i den sköna värpkropen hon hade gjort åt sig under buskarna, hög Emil tag i henne och lyfte upp henne. Det hjälpte inte att hon sprätte med bena och kacklade sig ifrån att hon inte ville. – Nu du raka jänta, ska vi se hur mycket du har värpt, säger Emil. Räknar du Ida? Och Ida räknade. Nitton ägg låg det i gropen. – Vilken tur att det inte var fler eftersom Förstår Ida bara att kunde du räkna räknas, Emil till Lotta. Här ligger ju äggen och surnar i värmen. Lotta bligade upp på Emil. Hon hade haft härliga dagar i sin värpgrop men nu var det slut med det, det förstod hon. Och då lugnade hon sig, klok som hon var. Tänk om äggen är sura, sa Ida. Då vill inte jag ha dem i någon pannkaka. Knäck sönder rätt och pröva, sa Emil. Han skulle gärna ha gjort det själv, men han hade ju lottat hålla ordning på. Och Ida tog ett ägg och knackade sönder det mot päronträdet som stod strax in till. Äggsörjan rann nerför stammen och Ida luktade på det. Nej. Det ägget var det inget fel på, sa hon. Fast nu är det. Haltalotta kacklade och följde väsen, för hon behövde ju värpa. Det förstod Emil. Ja, ja, sa han, men nu ska jag visa dig var du ska värpa. Vänta här, Ida, jag är snart tillbaka. Och så gick Emil för att lägga Haltalotta i hennes värpbale i hönshuset. Lilla Ida blev ensam med äggen. Det var bara arton nu. Men det där ser surt ut, sa Ida för sig själv och plockade upp ett ägg. Sen gick hon till päronträdet och knackade sönder det. Och fy vad det luktar, sa hon. Det var väl det jag kunde tro. Och hon tänkte på hur hemskt det skulle vara att få ett sånt ägg i pannkakorna. Det vill jag inte vara med om, sa Ida. Och hon hämtade ett nytt ägg av de 17 som fanns kvar. Det ägget luktade inte illa. Det kunde man ha haft i pannkakorna. Men det är efteråt med det nu, sa Ida. Och huvudsaken är att inget sur ägg kommer med. Och så hämtade hon ett nytt ägg av de 16 som fanns kvar. När Emil kom tillbaka stod Ida och torkade sina kletiga fingrar på förklet. Gissa hur många som var sura, sa hon. Två stycken. Sen tänkte hon efter och sa lite dystert. Men 17 kunde man ha haft i pannkakorna förstås. Vad har du gjort, sa Emil, när han såg äggröran under peronträdet, Då sker Nida upp som en sol. Jag tror jag har gjort ett hyss, sa hon. Ja, det har du sannoliken, sa Emil. Och jag visste det inte förrän efteråt, sa Ida. Det stämmer som du sa, det bara blir. Just då kom Emils pappa. Han skulle till svinhuset och tog genvägen för kruspersbuskarna. Men vid tvärs tvärstannade han och skräckte till. – Vad i all världens tider är det här? – Äggröra, sa Emil. – Emil, skrik Emils pappa. Och då satt Emil om och snickarboten i full språng. Hans pappa kom efter för att lägga på haspen. Lilla Ida blev ensam kvar vid äggrören och hon grät bittert. – Aldrig kommer jag i snickarboa, sa hon. Det blev i alla fall pannkakor i den kvällen, för Emils mamma hade många ägg i skafferiet. Varför sa du inte att det var jag frågade Ida när de kom och öppnade åt Emil. Är så Emil, det var ju ingen som frågade. Och ett hus mer eller mindre, det gör mig inget. Men när de satt omkring köksbordet allsammans och åt av de härliga pannkakorna då sa lilla Ida, pappa, det var inte Emil som gjorde grören det var jag. Hennes pappa släppte pannkaksbiten som han just skulle stoppa i munnen. Du Ida sa han häpen. Och sen skrattade han, ska du lilla knove också börja göra hyss? Men ät din pannkaka du, nu glömmer vi det där. Det tycker jag då inte, sa Emils mamma. Då såg Emils pappa lite generad ut. Nej visst, nej först ska jag be dig Emil om förlåtelse, sa han. För sämre kar var han inte än att han kunde erkänna när han hade gjort fel. Och du förlåter mig nog Emil, för du är inte knuslig. Nej, var Emil. Men hör du, varför sa du inget, frågade hans pappa. Äsch, sa Emil, en inte bråk om småsaker. Det tycker inte jag heller, sa Alfred, och blinkade åt Emil. Och förresten så gör du ju snart ett nytt hus, Lina, och då sitter du inte i snickerboa förgäves. Lägg dig inte i det här, du, Lina, sa Emils mamma. Men imorgon, sa lilla Ida, då får du inte göra något, hyss, Emil, för då ska jag sitta i snickerboa. I Katthult i Lönneberga där den där Emil bodde du vet där var det kalas en söndag strax före jul och alla i Lönneberga både stora och små var bjudna Mor Alma, Emils mamma var känd för sin goda mat till och med prosten och prostinnan kom gärna på kalas i Katthult för att inte tala om lärarinnan hon var överlycklig att få vara med det var annat än att sitta ensam hemma i skolhuset en lång snö i vintersöndag. Ja, det var mycket snö den här dagen. Alfred Drängen hade kört med snöplogen hela morgonen och Lina, hon som var piga i Katthult, hade sopat farstebron så ordentligt för att inte gästerna skulle få för mycket snö i skorna. Emil och hans lilla syster Ida sprang till ett köksfönstret när de hörde bjäldeklangen. Nu kom gästerna åkande i sina slädar. Bara lärarinnan åkte spark för hon hade ju varken släd eller häst. Glad som en lärka var hon i alla fall, det syntes på långt håll. Det här tror jag blir roligt, sa lilla Ida. Hennes pappa som just skulle ut och ta emot gästerna klappade henne på huvudet till förbifarten. Ja, det får vi ju verkligen hoppas, sa han. Så dyr som det är med såna här kalaser. Dyrt, det kan inte hjälpa, min mamma. Vi har ju varit bjudna överallt, så nu är det sannoliken vår tur. Och visst blev det ju ett roligt, om också lite ovanligt kalas. Och det var mycket tack vare lärarinnan. Hon var ung och glad och påhitt i värre, och när alla hade druckit – Välkomstkaffet och inte hade något att ta sig fört med än att sitta och vänta på att maten skulle komma fram, då sa läraren Jag tycker vi går ut och ställer till med snöbollskrig en stund. En sån dårskap på ett kalas, det hade man aldrig hört talas om i Lönneberga. Alla tittade förundrade på varann. Och Emis pappa sa – Snöbollskrig, vad är nu det för stolleprov?" Men Emil spratt genast väg ut i snön. Det här var ju livet, vet jag. Efter honom i en lång röd kom alla barna som var med på kalaset. Mycket upplivade det också. Och lärarinnan i kappa och galosser, karsk som en härförare, stod redan vid dörren, färdig att ge sig ut. – Är det ingen av föräldrarna som vill vara med? – undrade hon. – Vi är väl inte garna heller, sa Emils pappa. Men Lina var tillräckligt galen för vad som helst. Hon smög iväg ut när ingen såg det och störtade sig med lysande ögon rakt in i snöbollskriget. Just när hon som bäst behövdes i köket. Moralma tog sig för panna när hon plötsligt fick se Lina ut i snön skrikande av skratt i vildaste yra slänga snöbollar omkring sig åt alla håll. Så hade aldrig för någon piga burit så åt på ett kalas i Lönneberga. Anton sa Emils mamma till sin man: "Gå genast och hämta in Lina, hon ska skära upp brö och inte kasta snöboll." Muttrande drog Emils pappa på sig storstövlarna. "Så här skulle det inte gå till när kyrkvärden Anton Svensson höll kalas." Men ut i snön kom han. Det hade redan börjat skymma och det snöade så smått. Ingen la märke till honom. Alla bara tjobbar och skrattar och skrik. Värst i farten var Lina, och så Emil förstås. Han slungade iväg snöbollar så att det bara yrde om det. Rätt som det var fick han in en fullträff på förhusfönstret och det skrällde till ordentligt när rutan gick i kras. – Emil! skrek Emils pappa då. Men Emil varken hörde eller såg. Och nu fick han plötsligt in en ny fullträff, kan man tänka sig. En snöboll for rakt in i hans pappas uppspärrade gap. Och Emil märkte det inte ens. Men nu var det synd om kyrkvärlden i kattult. Inte kunde han skrika på Emil mer och inte kunde han tala lina till rätta den bägge delarna så väl behövdes. En snöboll täppade igen gapet ordentligt. Det enda Emil's pappa kunde få fram det var ett ursinnigt eh. Äh, äh, äh. Vad skulle han nu göra, stackaren? Lärarinnan fick syn på honom när hon i full språng kom förbi där han stod och hon hojtade glatt. Men så trevligt att fader Anton och då, också tjej, Emil, ville vara med i snickarboden och Där stod han ursinnig och försökte pilla ut snöbollen. Men det gick inte. Den satt där som en kanonkula, för Emil kramade hårda snöbollar. – Ja, då får jag stå här som ett spektakel tills den smälter, tänkte Emils pappa, arg så det fräste. Men i samma stund kom Emil rännande förbi i snöyran och han fick syn på farsin. Nej, men pappa, varför står du här? frågade Emil. – "Äh, röt hans pappa. – Vad är det med dig? undrade Emil. Är du sjuk? Då högg Emils pappa sin son i kragen och slängde in honom i snickarboden. Och med ett sista blodtörstigt a, a, la han på haspen och lämnade Emil att själv gröna ut vad det var för hyss han hade gjort den här gången. Men nu var Emils pappa riktigt utledsen på snöbollen och för att få lite hjälp och tröst smög han sig på omvägar in i köket. Emils mamma stod vid spisen bland grytor och pannor och gjorde sås till kalvsteken. och när hon hörde dörren öppnas bakom sig trodde hon förstås att det var Lina som kom. Hon vände på huvudet för att säga sin piga ett par sanningens ord, men det var inte Lina som stod där på tröskeln. Gissa om Emils mamma gav till ett ilskrik när hon fick se spöket i dörröppningen. Jo, visst var det ett spöke med ögonen på skaft och ett uppspärrat gap som det lyste någonting hemskt och vitt inuti och som det spöket kunde vråla. Äh, äh, äh. Emils mamma blev rädd så hon bleknade, men så såg hon ju vem det var. Hennes Anton och ingen annan. Han pekade ivrigt på det där han hade i gapet. Och när Emils mamma förstod att det var en snöboll, då brast hon i gapskrat. Haha, gamla Karn! Ge sig in i snöbollskrig som en barnunge har du inte bättre vet?" Men då kom det ett. Aa -a -a", som lät så livsfarligt att hon inte trodde säga någonting mer. Under tiden satt Emil i snickarboden. Det var rätt skumt nu, så han kunde omöjligt tälja sig en trägubbe som han annars alltid gjorde efter sina hys. Den gör jag imorgon istället, tänkte han. Han tittade på alla sina gubbar som stod där och trängdes på hyllan. Det var flera hundra nu, och nya blev det frunnan i den takt som Emil gjorde nya hys. Det fanns folk som gärna ville köpa en och annan av hans gubbar, brosten till exempel, och en rik fru i Vimmerby var spekulant på hela samlingen. Men Emil ville inte sälja. Alfred hade förresten sagt åt honom att han skulle spara sina tregubbar tills han blev stor. Du kan ge dem till dina barn om du får några, sa Alfred. Det får jag säkert, sa Emil. Nu stod han där och var riktigt glad åt sina gubbar. Men rätt som det var kom lilla Ida och släppte ut honom. Det är mat nu, sa Ida. Ja, sannoligen det var det. Mat som man kunde äta sig fördärvad. Först stort smörgåsbord med många sorters sill och korvar och sylta, omeletter och andra godsaker Sedan kalvstek med potatis och gräddsås och till sist ostkaka med körspärssylt och vispad grädde. Prostinnan skulle ta först på alla kalas, det gjorde hon nu också. Men sedan gick de andra lönnebergarborna fram över bordet som en flock hungriga kråkor Alla åt och åt så de kunde storkna Efteråt satt de där dästa och orörliga och orkade knappt tala med varann Men det gillade inte lärarinnan, nu ville hon att de skulle leka Och ingen slipper undan, sa hon, alla måste vara med för det var bra om föräldrar lekte med sina barn. Ja, det var rent ut sagt nödvändigt, påstod hon. Och hon fick dem verkligen att dansa kring granen. Till och med gamla stadiga bondgubbar och tjocka bondmoror kurade runt och sjöng så det donade. Bak det gjorde vippen tippen, bak det gjorde jag. Bak det gjorde alla som i bröst. För var det nu så nödvändigt att man lekte med sina barn och ville hon verkligen göra sitt bästa? Emils pappa dansade inte, men han stod där och tittade på och såg rätt nöjd ut. Dels för att han med hjälp av Emils mamma och lite varmt vatten hade blivit fri från den eländiga snöbollen och dels för att hans gäster var så glada och livade. Och ännu mer livat skulle det bli. För när alla hade dansat sig trötta hittade lärarinnan på att nu skulle de leka sittlekar medan de vilade sig. Hon kunde en som var så rolig, sa hon. Jag får till stan och skaffar mig festman, hette den. Och nu skulle min sann alla lära sig hur den leken gick till. Kom och sätt dig här, Lina, sa lärarinnan och pekade på en stol som hon hade ställt mitt på golvet. Lina visste inte vad det skulle bli av, men hon satte sig fnissande på stolen som hon hade blivit tillsagd. Och då sa lärarinnan... – Säg nu så här. Jag får till stan och skaffa mig festman. Lina fnissade ännu mer, men hon sa lydigt efter. Och hon tittade på Alfred, där han satt i ett hörn. Då reste sig Alfred. – Jag tror jag måste ut och se hur det står till i lagorn, sa han. Och vips var han utanför dörren. Jo, nu var han rädd att han skulle bli fast. Och ändå visste han inte hur illfundig den här leken var. Lärarinna hade fått fram en gammal skinnmössa som hon drog ner över ögonen på Lina. Det var för att Lina inte skulle kunna se någonting alls. Jaså, du har varit till stan och skaffat dig festman, sa lärarinna. Och så pekade hon på prosten, tänk att hon tordes. Är det den, frågade hon. vet jag, det är Salina och fnissade vilt in i mössan. Du ska säga ja eller nej, sa lärarinnan. Jag pekar nu på alla herrarna i tur och ordning och en av dem måste du säga ja till. Sedan pekar hon på bonden i Krockstorp. Är det den? Frågade hon. Och Lina nappade genast och sa ja i sitt oförstånd. Då tog lärarinnan av henne mussan och sa att nu måste hon gå och kyssa Krockstorpen. Aldrig i livet, sa Lina. Ja, då får du betala tio i pant för att slippa salärarinnan, för så är den här leken. Den där gillade inte Emils pappa. Jag har väl aldrig hört på maken. Är det såna stolleprov ni håller på med i skolan? Men alla på kalaset tyckte det var en rolig lek. Nu ville de absolut se Lina kyssa krockstolpan. Ja, för hon hade ju ingen tio att köpa sig fri med. –Hur ger mig, Salina? och hon levererade kyssen med en fart så att ingen fick någon egentlig glädje av den, allra minst krockstolpan. Men i fortsättningen blev det bättre, för nu utbröt det som sedan i alla tider kallades stora pusskalaset i Kattult –Alla måste vara med, sa innan, och alla kysstes och var glada. Men när det blev prostens tur, då ryste Emils pappa. Det här gick väl ändå för långt. Det var förresten Emils mamma som prosten skulle kyssa. Men han tog bara hennes hand och kysste den artigt och fint så att Emils mamma kände sig nästan som en drottning. Sedan var det Krockstorpan som fick skinnmössan över ögonen. Jag fortsatte stan och skaffade mig sa han såg förväntansfullt. Men när han fick av mössan och såg att det var prostinna han skulle kyssa, då sa han "ja, där betalar jag nog vad som helst för att slippa. Det var elakt sagt, för även en rätt ful och lite för tjock prostinna blir ledsen när någon säger så. Lärarinna blev nog också ledsen när krockstolpan skämde ut prostinnan sådär, men hon försökte låtsas att det bara var bra med friköp. Kära far i Krockstorp tänker på de gamla i fattigstugan förstår jag, sa hon. Jag hoppas att fler betalar pant för då får vi in pengar till lite snus och kaffe åt dem. Hon var då för i den där lärarinnan. Men leken gick vidare och särskilt de unga på kalaset var stornöjda med den. Till sist blev det Emils tur att få skinnmössan över ögonen. Jag får till stan och skaffa mig festmö, sa han så morskt. Men när innan hade pekat på flera stycken flickor och Emil bara sa nej hela tiden, den, tiden, frågade hon, så pekade hon på prostinnan. Ja, det tror jag, säger Emil. Då började alla gapskratta. Och när Emil fick av sig mössan förstod han varför. Prostinnan som festmöj åt honom, det tyckte det väl var för tokigt. Förresten tyckte de kanske att hon inte dugde till festmöj åt någon alls. Så kände hon det visst själv också, eftersom hon satte där alldeles röd i ansiktet och såg ut som om hon skämdes. – Jaså, min sann sa Emil. Han gick långsamt fram och ställde sig mitt för henne. Det såg ut som om han tvekade lite. Och alla skrattade mer och mer, för det här tyckte det var roligt. – Men det verkade inte som om prostinnan höll med om det. Och inte prosten heller, förresten. Stackars Emil, sa prostinnan. Har du inte tio öre så du kan köpa dig fri från mig? Jo, och det har jag visst, det, säger Emil. Men här ska inte bli något friköp. Och vips upp i hennes knä. Då hickade de till av förvåning alla där i salen. Vad kom det åt pojken? Men Emil satt där han satt. Han tittade prostinnan vänligt in i ögonen. Sen slog han plötsligt armarna om hennes hals och kysste henne så rejält åtta gånger efter vartannat. Då brast skrattet löst i en och värre än förut. Men Emil klev lugnt ner ur prostinnans knä. Nu har han kysst färdigt. Inget knussel, sa han. Har jag en fest med så har jag. Hihihihi! skrattade Krockstorpan och slog sig på knäna. Ja, de skrattade ohejdat allesammans. Den där Emil, tänk att våga göra spektakel av själva prostinnan. Först visst var det ju roligt, tyckte de allihop. Men Emils pappa ilsknade till. Så här fick ingen bära sig åt på hans kalas. Tyst med er, sa han. Detta är inget att skratta åt. Och han la sin grova näve på Emils huvud. Det där... – Det var liksom kärleksfullt gjort av dig, Emil. Du är en bra pojke, då och då. – Visste han det, sa prostinnan, den bästa i hela Lönneberga. Emil stod där och log med hela ansiktet. Nu var han glad så han kunde hoppa i taket. Inte för att prostinnan berömde honom, men för det som hans pappa hade sagt– Tänk, pappa tyckte att han, Emil, var bra. Tänk att han tyckte det för en gångs skull. Men nu var det sena kvällen, kalaset var slut och prosten tog upp den vanliga salmen, den som de alltid sjöng i Lönneberga när det var dags att fara hem. Så går en dag ifrån vår tid Åh, kommer icke mer. Det sjöng de Nu hade de lekt färdigt. Men ett nytt bra ordspråk hade de fått sig på det här kalaset och det användes länge efteråt i Lönneberga. Inget knussel, Emil när han kysste prostinnan. Det hade slutat snöa. Och när slädarna en efter en med klingande bjällrör for för katthullsbackarna var det klar fin vinterkväll och bra före. Alfred och Emil stod på stallbacken och såg dem alla ge sig iväg. Sist for prosten och prostinnan. Det är liksom lite ovanligt att kyssa prostinner, sa Emil. Men nu har jag gjort det i alla fall. Fast åtta gånger, så Alfred, var det nödvändigt. Emil tittade upp mot stjärnorna medan han tänkte efter. Det lyste så klara över katthull till kväll. Vem vet, sa han till sist. Jag kanske aldrig kommer åt att kyssa någon prostinna mer i hela mitt liv och man ska pröva på det som är. Ja, kanske det, sa Alfred. Nästa morgon gick Emil till snickarboden för att tälja trägubben den som han inte har fått gjort kvällen förut. Nu satt han igång. Den blev riktigt bra, tyckte han, och ganska lik prostinnan. Han tittar på alla sina trägubbar, för han var ju glad åt dem. Och han mindes vad Alfred hade sagt, om barna som man kanske skulle få en gång. Därför tog han en plankbit av lagom storlek och hyvlade den riktigt slet. Sedan spikade han upp den på väggen ovanför hyllan med trägubbarna. Där ska den sitta så länge världen står, tänkte han. Och med snickarpennan präntade han på plankan in sin yttersta vilja. Mine kära barn, de här gubbarna kan ni ha till minne av eder fader Emil Svensson Katthult. Lönneberga